Заборонити живе. Чи не це робить людей кровожерними, злочинно байдужими до живого життя? Чого варте людське життя, коли маєш намір змінити світ? Урочисто мовив Сулейман. Винен не той, хто вбиває, а той, хто вмирає. Ворог ворогові не читає Коран. Роксолана дивилася на цього загадкового чоловіка, не знаючи. Любити чи ненавидіти його за цю впертість. А він втомлено опускав повіки, лякаючись очей своєї хасики. Очей – кольор такого неосяжного і недосяжного, як і її серце. «Прийми цього живописця», – милостиво всміхнувся він, «для нього це буде неймовірно висока честь». Він малював римського папу, імператора, королів, але ніколи не мав честі говорити із самогутньою султаншею. Роксолана засміялася. Мій султане, ця поважність мене просто вбиває. Я б радше воліла бути безжурним дівчиськом, ніж всемогутньою султаншею. Він теж спробував скинути з себе надмірну поважність, що межувала з загрозою скам'яніння. І моєму серцю наймиліша завжди хорем розсміяна і розспівана. Чому не мала ти сміятися і співати тепер? Ні перепон, ні перешкод. А може тільки й смієшся та співаєш, коли є перепони і перешкоди? Хочеш їх пересміяти і переспівати, бо як же інакше їх усунеш? Радість збороти лихе. Я хочу, щоб у тебе тепер завжди була радість, щоб ти користувалася радістю, як даром Аллаха, і ніхто не сміє стати на заваді. Ти приймеш венеціанського живописця – Може, приймеш і посла світлої Республіки, хай побачать, у якому щасті й багатстві ти живеш. Баїли пишуть про це вже десять років. Скільки їх присилала сюди Венеція, всі однакові, живуть плітками, як жінки в гаремі. «Ти належиш тепер до світу чоловічого», – вдоволено зауважив Сулейман. «Мала втіха», – гірко усміхнулася Роксолана. В цьому суворому світі немає щастя, а тільки його марні замінники. Слава, багатство, становище, влада. Він спохмурнів а велич. Вона згадала слова. І він упав, і падіння його було велике. Але промовчала. Тільки подивувалася, що султан забув посилатися на спасенний Коран, як то робив щоразу. Згадай, як ми приймали польського посла», – сказав Сулейман. «Який вражений він був, побачивши тебе поряд зі мною на троні, а ще коли ти звернулася до нього по-латині і по-польськи». Роксолана засміялася, згадавши забаріння пана Опалінського. «Я передав польському королеві листа, де було сказано, «В якому щасті бачив твій посол Опалінський твою сестру, а мою дружину нехай сам тобі скаже». Немає меж моєї вдячности, – прошепотіла Роксолана. І моєї любові до тебе, – глухо промовив султан. Кожен спогад про тебе світиться мені в найгустішій пітьмі, мов золота зоря. Я прийшлю тобі свої вірші про це. То буде безцінний дарунок, – огорнула вона його шепотом, як шовком. Перш ніж зустрітися з венеціанцем, покликала до себе Гасана. Попри своє видиме могуття, немало іншого місця для таких зустрічей, окрім покоїв Фатіха у великому палаці, затісних серед довколишньої розкоші, а тепер ще й обтяжених лихою славою після тої ночі таємничого вбивства Ібрагіма, яке сталося тут. Щоправда, було в тих покоях і те, що приваблювало Роксолану, моби повертаючи в навіки втрачений світ. Малювання Дженті Лебеліні на стінах. Обриси далеких міст, людські постаті, барвистий одяг, голі тіла, невинність і гріховність, розкіш і марнота. У малюваннях венеціанця було відбито все людське життя з його долею і недолею. Чудо народжень, перший погляд на світ, перший крик і перший крок, несміливість і зухвальство, радість і біччей. Нудьга щоденности і шепоти захвату, а тоді несподіване лихо, падіння, майже загибель. І все починається заново. Ти хочеш знову прийти на світ, який тебе жорстоко відкинув, але не просто прийти, а перемогти».